Queremos agora falar na radio municipal do Porriño dun tema tratado no pleno celebrado no Porriño pasados xoves. O grupo municipal do PSOE presentou unha moción de urxencia para que a corporación e xsi xeo Sergas ponhalle resolución inmediata ás altas temperaturas registradas no centro de saúde do Porriño. É por iso que temos o teléfono a Iván Vaqueiro do PSOE, boa día Iván. Olá, bueno, segundo vosso grupo municipal a semana pasada, temperatura, acabou os 33 graus no centro de saúde. Eh estiveche ali presente non sei se os veciños che trasladaron algunha opinión ao respecto. Si, sí, eh, a verdade que, bueno, eh, por cuestións eh, miñas persoais, eu eh, son pai, entonces, pois por meu cousín un neno a, ao centro de saúde. Y efectivamente comprove a través do meu teléfono móvil, que ten unaha aplicación de, de traómetro pues, que os que habíalí, en aquel momento pues eran ese interesas no? a la sombra o bueno, o, o problema que, que existe y bueno, pues, os propios médicos aliidoséntricos pues, que despuésis eh, pues, me trasladaban a súa preocupación, porque seriamente moita pues, xente mayor, sobre todo nenos, pequenos estaban sufriendo pues digamos os rigores de pues, una temperatura excesiva que ata pai pues, semana e media. Eh, non se daba, porque tivemos tamén mes de abril e maio pues, bastante chuvios, temperaturas bastante baixas, claro que agora que empeza pues, o tempo máis caluroso, pues, que é o momento precisamente de estar alerta con estas cosas. O tema do centro de saúde é un tema que, desde o PSOE, dábamos xa varios anos denunciando que, que bueno, pues, que se atopa nun estado eh, moi malo neste sentido, que non, non ten unha estrutura adecuada para a instalación da, das súas, digamos, salas, non? E, por lo tanto, pues, bueno, se ocupa un problema grave, non? hai que lembrar que no ano 2009 se aprobou, cuando en finales de 2008 se aprobara o plan de director do centro para a reforma do centro de saúde do Corriño, cuando co, co era goberno bipartito e, eh, bueno, sabía pues un compromiso firme do, do goberno da xunta de facer a, a reforma do centro de saúde ¿no? Entonces, no ano 2009 cambiou o goberno entrou o goberno do Partido Popular o señor Fijo, e eh, a pesar de que no ano 2010, despues da de moción de censura en Corriño, actual alcalde Nelson Santos eh, porque, bueno, había anunciado un platillo que a reforma estaba fin, fin se si vai iniciar a finales do ano bueno, 2010 de mes, demais, bueno, vemos que vai pasando o tempo e non se vai tomando ninguna decisión. O ano pasado que este, son as temperaturas bastante altas a finales do mes de xuño e principios de agosto xa tínhamos denunciado este tema tanto na prensa como no propio Concello eh, no Concello pues, nos dicían bueno, que as obras así iban a iniciar, que bueno, iban a tratar de facer o posible por paliar temporalmente esa situación, pero bueno, vemos que isto non solo non é así, sino que os orzamentos do ano 2011 e para 2012 non aparece ninguna partida presupuestaria. Non vedes posible, entón, esta reforma do centro nun prazo máis ou menos breve de tempo? Non, non, no, en principio non a contemplamos porque os propios orzamentos da xunta, que inicialmente en no 2011 sí si que recollía unha serie de partidas para a reforma do centro de xaude porreño, este ano eliminamos por lo tanto, non hai, digamos, ahora mismo partida presupuestaria, salvo que se creara tal fin, pues, a algún tipo de sistema cosa que non, por lo que non sabemos, non se deu eh, e non se vai dar, o sea, los de agosto, non creo que os ministros van de xullo. Non creo que agora mesmo se inicie ningún tipo de tramitación en ese sentido, eh por lo tanto, sabemos que temos abocados en no 2013 como mínimo, eh sin saber porque había claro los presupuestos de xunta para o mes de setembro-outubre, non, non se sabe deles, e, eh, por tanto, pues, bueno, non vemos que haya ninguna ninguna medida en este sentido para poder paliar esta esta situación que bueno, pues ahora estos días ha hecho un un de temperatura, pero bueno, estamos seguros que no mes de julio e agosto va a hacer unas temperaturas altas, y bueno, no podemos eh, consentir que haya 23°C a la sombra en un centro de salud que no tenga ninguna medida de refrigeración, pues, unos un refrigeradores y unas extensiones portátiles, buscar alguna fórmula de que Carlos no sé si están tanto, bueno, por eso nos presentamos a nosa moción de urxencia no pleno eh bueno, increíblemente o partido popular eh, botou en contra, eh, non quiso ni siquiera tratar este este tema, ¿no? En Pedides con Iván, perdón que te interrumpa incluso a dimisión da concelleira María José Martínez do seu cargo de concelleira de Sanidade por eh, claro, non apoyar a moción. Hombre, xa máis que apoiar, non apoyar porque bueno, pues, eh, nos podemos entender que como yo, o Partido Popular nun querea nun querea tratar este tema porque políticamente pues non está de acordo en, en nos plantexamentos que nos facemos todo comprensible no? pero que non é comprensible que a propia Concelleira de Sanidade, Ali eh, no propio Pleno, nos diga que ela non ten competencias non en, en sanidade e, no, pues, eh, non sei, eu entendo que hai unha cousa que ao principio é a subsidiariedade o que eh, os propios concellos poden facer cousas eh, de sempre cando ando competencias á outra administración, no? eu entendo que eh, da mesma maneira que nos colexos se facían tres estos trabos co lexes en que son tamén competencia de Consellería de, de Educación o o Concello pode facer o mesmo nos no centros especiais. Ou como mínimo, como mínimo, entonde, de chamar aos xergas é exigir que tomen as medidas, pero claro, a nova concellere sabe como. eu non sei eh, ata que punto ten sentido que esta señora siga sendo concellere de Sanidade e cobre un frolo por el. Pero o máis coherente que pode facer a señora Lemos é eh, presentaras como Consellería de Sanidade, porque el de logo si non vai tomar ningunha medida se si non vai chamar os Sergas, si non quere que toda a corporación se posicione claramente para apoiar a ELA, porque, pois, además, a moción un sentido de que toda a corporación unánimemente exixira o Sergas, que a situación de Corriño posee unha situación delicada e que hai que tomar medidas neste sentido canto antes, pero non querer tratar unha moción que, además, é de ausencia, pero non porque políticamente non queramos sacar uso por algún tipo de partido político, senón que é ausente en estes momentos porque hai que empiece a facer calor. Nen 15 días nos tiñamos este problema. Agora sí, entón que é un momento de chamar os ergas e diría que usted, por niño, temos problemas no centro de saúde, eh, temos que tomar eh, algún tipo de determinación eh, nos próximos días, que, no, que non pode pasar que si este tema se dilate e que eh, tenhamos unha solución dos ergas pues, a finales de verano, porque entón xa, xa non será ausente e, eh, por tanto, volveremos a entrar eh, pues, até que esperar un ano de novo que pues, situación se volva a dar e eh, tomar as medidas que se sean necesarias no? por tanto, nós, eh, bueno, somos un buen respeto, como por todos os conselleros do goberno, pero bueno xa che digo, se esta consellera non considera que, eh, bueno, pues que o consello tiñe ninguna competencia ni siquiera por lo menos, eh, ir a visitar o centro como consellera falar cos responsables do centro de saúde como nos dicen, eh, que ni siquiera se pasou por ali a, a falar ni me preguntar, eh, falado incluso coa persona que ahora mismo é responsable do centro de saúde de Porriño por tanto, temos un problema hmm, segundo... Consellera... Sí, Iván, segundo vos, eh, que debería facer o consello no caso de que tampouco o Sergas tomase ninguna medida, anda pedindo yo Bueno, eu creo que o Sergas ten que fazer, eh, non poder, digamos, taparse os ollos ou os oídos, cando todo un Concello, unha corporación completa, lle dice que ten que tomar algún tipo de decisión. De feito, o ano pasado, cando nós denunciamos este tema, o Sergas saliu en prensa eh, dicendo que iba a poñer unha serie de refrigeradores, por lo menos, esto, portátiles, para que, pues, a se xente non pasará tanto calor. Eu non sei se os refrigeradores existen ou non existen, eu estiven ali falando os responsables, Os funcionarios que están no centro de saúde me dicen que non saben nada de esos aficionadores que unha cousa e outra presión a prensa e outra realidad. Pero en todo caso, o grupo de consello ten que ser o principal garante de que se cumplan os compromisos. E se Os Sergas había dito que iba a tomar unha serie de decisiones e que foran temporais, pues ten que tomadas. E temos que estar encima deles. E se non o alcalde, é que ten que coñar levantar o teléfono, e poñarse ao frente dos vecinos se fai falta para reivindicar os dereitos dos, dos cidadans ou porriño. Pode ser que porriño, se é un centro de recepción de veciños na comarca, que non solo venían vecinos de Porriño, venían tamén, como sabemos todos, vecinos de Salceda que venían tamén a súa surxencias os fines de semana a Porriño, venían vecinos de Mos, venían vecinos das zonas limítrofes e que Porriño eh non se é un centro preparado para atender a todas estas personas que estén soportando como se te digo outro día, o martes pola tarde 33:34 horas. Mm. Eso non é non é comprensible, por tanto non se pode dicir eh, que pasa se o cerca se nega, que vamos a facer, non? Non se pode negar que é un servicio público Por lo tanto, ten que tomar as decisións Para que os servicio se presten en condición de calidade eh, bueno, pues De normalidade Non no estamos pedindo que se faga aquí se mostre aquí un, un hospital sin gostella, Sino que simplemente se poñan medidas de refrigeración Pois moitísimas gracias Iván Vaqueiro Do PSOE do Porriño Por contarnos máis detalles sobre a vosa moción de urxencia Respecto a esa necesidade non De onde vais a las temperaturas No centro de saúde do Porriño Moitísimas gracias a vos Tamén temos o teléfono precisamente a Concelleira de Sanidade do Porriño, María José Martínez, para falar na moción de urxencia presentada polo PSOE, Bodia, María José. Hola, buenos días. Digo, socialistas, que respeto o problema das altas temperaturas do centro de saúde do Porriño, dentro do goberno local, ve para outro lado. Eso non é es verdade. Eh, de hecho, o problema das altas temperaturas do centro de saúde do Porriño Este problema ya la, se viene arrastrando desde hace bastantes años atrás, incluso cuando el Partido Socialista estaba gobernando y, y no se hizo nada. Desde que este gobierno está en, gobernando en Porriño, lo primero que ya se hizo ya en el primer año de gobierno es colocar unos hostores que asoben el calor y por lo menos ese exceso de temperatura, ese, esos, ese calor que se estaba aguantando en el centro de salud, pues eh, se ha ido a menos. Estos sectores, estos sectores lo que tienen es que absorben el calor y de manera que se lleve mejor en las salas de esperas. O sea, xa se notaron xa unos cambios a partir da aposta deses sectores, no centro de saúde. Sí. sí, y de hecho cuando hablamos con la directora del centro nos había dicho que bueno que se había notado una mejora. Dín tamén o PSOE do Porriño que a reforma do centro de saúde Eh, está paralizada que se no aparecen los presupuestos de este año eso no es verdad eh, todo lo contrario es una medida urgente que desde el gobierno de la junta eh, de la junta de galicia lo tienen en cuenta pero estando en el que estamos en el año que estamos con la, con la gran crisis económica pues evidentemente pues eh, no hay presupuesto para poder llevar a cabo esta reforma pero paralizada no está por último conscientes de la necesidad que necesita este este este Centro de Salud. Por último, dixeron os socialistas no pleno do pasado xoves que, ante a súa resposta, de dicir que estas reformas de, de mellorar a temperatura no centro de saúde non era competencia do Concello senón dos sergas, o Concello non podía facer nada, digon os socialistas que, neste caso, o mellor sería que vostede dimitise no seu cargo neste departamento. Bueno, pero, entónces, Eh, me pregunto qué fue lo que hicieron ellos cuando estuvieron en el equipo de gobierno, porque no hicieron nada. Y nosotros, en el poco tiempo que llevamos de gobierno, por lo menos colocamos unos sectores y a, hemos mejorado lo que es el eh, la, la, lo que es la espera, Esa, ese, ese calor pues se ha mejorado. Este equipo de gobierno sí ha hecho algo, cosa que ellos no hicieron en su, en su época de gobierno. Pues muchísimas gracias por atendernos, María José Martínez, Edil de Sanidad de Doporriño. Vale, muchas gracias.